Capitolul 10. Și sculându-se de acolo a venit în hotarele iudeii de cealaltă parte a Iordanului și mulțimile s-au adunat iarăși la el și iarăși le învăța după cum obișnuia. Și apropiindu-se fariseii, îl întrebau ispitindu-l dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase femeia. Iar el răspunzând le-a zis, ce va poruncivă o Moise? Iar ei au zis, Moise a dat voie să-i scrie carte de despărțire și să o lase. Și răspunzând Iisus le-a zis, pentru învârtoșarea inimii voastre v-a scris porunca aceasta, dar de la începutul făpturii bărbat și femei a făcut Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup, așa că nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Dar în casă ucenicii l-au întrebat iarăși despre aceasta și el le-a zis, Oricine va lăsa pe femeia sa și va lua alta să vârșește adulter cu ea, iar femeia deci va lăsa bărbatul ei și se va mărita cu altul să vârșește adulter. Și aduceau la el copii ca să-și pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce i-aduceau. Iar Iisus văzând s mânia și le-a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci cea unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, zic vouă, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Și luându-i în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Și când ieșea el în drum, alergând la el unul și în îngenunchind înaintea lui, l-a întrebat, Învățătorul e bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?" Iar Isus i-a răspuns, De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Știi poruncile? Să nu uci, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu înșel pe nimeni, ci stăște pe tatăl tău și pe mama ta." Iar el i-a zis, învățătorule, acestea toate le-am păzit din tinerețile mele. Iar Isus privind la el cu drag, i-a zis, un lucru ți mai lipsește. Mergi, vinde tot ce ai, de săracilor și vei avea comoară în cer, și apoi, luând crucea, vino și urmează mie. Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat mâhnit, căci avea multe bogății. Și Iisus, uitându-se în jur, a zis către ucenicii săi, cât de greu vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu. Iar ucenicii erau uimiți de cuvintele lui, dar Iisus, răspunzând, iarăși le-a zis, fiilor, cât de greu este celor ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este că milei să treacă prin urechile acului decât bogatului să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii către alții, și cine poate să se mântuiască? Iisus, privind la ei, le-a zis, la oameni lucrul e cu neputință, dar nu la Dumnezeu, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și-a început Petru a zice, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat cresc voi nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau țarine pentru mine și pentru Evanghelie și să nu i-a însuțit acum în veacul acesta de prigoniri case și frați și surori și mame și copii și țarine, iar în veacul ce va să vină viață veșnică. Și mulți din cei din tâi vor fi pe urmă și din cei de pe urmă întâi. Și erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Isus mergea înaintea lor. Și ei erau uimiți și cei ce mergeau după el se temeau. Și luând la sine iarăși pe cei 12, a început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple. Că iată, nesuind la Ierusalim, și fiul omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor. Și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor. Și îl vor pat șocorii, și îl vor scuipa și îl vor biciui, și îl vor omorâ. Dar după trei zile va învia. Și-au venit la el Iacov și Ioan, fiul lui Zevedeu zicându-i, învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Iar el le-a zis, ce voi să vă fac? Iar ei au zis, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o slava ta. Dar Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au zis, putem. Și Iisus le-a zis, paharul pe care eu îl beau, îl veți bea. Și cu botezul cu care mă botez vă veți boteza. Dar aședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Și auzind cei zece au început a se mânia pe Iacov și pe Ioan. Și Iisus chemându-i la sine le-a zis, Știți că cei ce se socotesc cărmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai marei lor le stăpânesc, dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitor al vostru. Mm. Și care va vrea să fie întâi între voi să fie tuturor slugă, că și fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Și-au venit în Ierihon și ieșind din Ierihon, el, ucenicii lui și mulțime mare, Bartimeu, fiul lui Timeu, un cercetor orb, ședea jos pe marginea drumului. Și-auzind că este Isus Nazarineanul, a început să strige și să zică, Isuse, fiul lui David, miluiește-mă! Și mulți îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare striga, fiulea lui David, miluiește-mă! Și Isus oprindu-se, a zis, chemați-l! Și l-au chemat pe orb zicându-i, Îndrăznește, scoală-te, te cheamă." Iar orbul lepădând haina de pe el a sărit în picioare și a venit la Isus. Și l-a întrebat Isus zicându-i, Ce voiești să-ți fac?" Iar orbul i-a răspuns, Învățătorule, să văd iarăși." Iar Isus i-a zis, Mergi, credința ta te-a mântuit." Și îndată a văzut și urma lui Isus pe cale.